زاريات من کې پس د اخقاف نازل له دا, دا دی صورتم اس بعد د قیامت خو صورت کې ترقیا التے وی کذالک الخروج دلت وی انما توادون علی صادق وان الدين الا واقع صرف پور تکیدل بني بلکې جزاو سزا هم واقع کی جزاو اول شواهد پېش کړي په اس د قیامت وزاريات زروا گوادی اغا نستون کی بادونا زروا پلستلو سرا حواراشی گرد و غباروالوزای فل حاملات وقرا گوادی اغا او با اچوون کی وریزو کی وقرا بوجلارا چو حواراشی او دی وریزو کی وو اچو درنی کساس کی تی بیوری فل جاریات و سرا گوادی اغا کشتی چ روان یوسرا پاسان دیو بو کی پارام فل مقسمات امره غوادی غفرشتي تقسیمون کی امره د الله حکم لا پچازاب را ویو بچا نعمت دا ټول پس غوادی پدی چه نعمت وا دون لا صاده بهشکه حشتاو سره واد کیږي خام خاري اشتيازه قیامت و ان الدين لواقع او جزا او سزا به واقع کیږي خو تخو بدو تبدلا والسما ذات الحب غواده آسمان ذات الحوبہ کے خاص والا یا استور والا انګو مې شه کتا اوس لفي قول مختلف په خبره مختلف کیه کلوه شاعر دی او کلوه مجنون دیو او کذاب یو فقوان هو اڑولشی د دې الله نه یا پیغمبر نه یا د قیامت د ایمان او قران نه مناو چاوڑو لشوی دا اللہ پیلم کی زیدی دے قتل الخراسون پلانت تیشید دا روخ جن اٹ کلیان اللزین دی اللزین دا خلق دے ہم دی فی غفر فی غمرت چه پا گمراہے کے ساہون غافل ہو بے ہوش پراتی دی یا سلون تپوزدن کئی ایانا یوم الدین کیامت بکلی یوم دا پدغوراز ہم دی بالن نار پاوروانی پا افتنونا او سوزولیشی و, و تبویلی کی یزو کو فتنہ دکو مساکی اخپل ازابم حاضر لزید آغده کنتم بیتا ساجلون چتاسو تلوار کاؤ ان المتقین بشارت متقیام په جنتونو چشمو کی اخیزین اغسطون کی بی ما عطاوم چې چوار کئی بدولد دی رب نعمتون انم بیشکدوی کانو قبل ذالک ددین مخسنین مخسنین معاہدین دنیا کی توحید منلیو کانو دیو قلیل من اللیلی کم د شپې و ما يه جون اړه خلګون کې نور بالله ته ولاړو او بل او په وخت د پېشمنۍ کې استغفارونه دي الله نه بخنم غوستا او په امواله په کې حق للسائر ول محروم حق د غستون کې ول محروم او د غستون کې او فل ارض دلائل یوس پس مګه کې آیاتون دلائل للمؤمنین د پاره دا یقین کوم کو او فی انفسکم ست سخل زانونه کې امدی زانته غره ده الله قدرت افراط بصرون ولینی نه وفیسما او په اسمان کې رزق وکم اسباب د رزق ستاسو دی اغا باران و ما و دونه وغه چې تاسو سره وعده کیږي باران و غلې فوارب بسما قسم دي پرب د اسمان ولارض او زمکه چې نو لا حق همغه قرآنی دا قرآنیه وعده د قیامت رښتینه د رښتیا ده مسلمان په شاندار انکم تنتقون چې څنګه تاسو خبري کوي تا خبره که تا پا دی اقبل و یقین ده چدا دا دی دقا سی قیامت ام یقینی و رشتینه حالتا که حدیث و زیف ابراهیم دیزه نوس پا تخویب دنیاوی بانده ده مخکین اقوام و حالات بیانه ای تبا دنیا کې مې سزا ور کرده وا چاچه چا قیامت نه مانه حالاته غادی سویف ابراہیم ائراغ له تا خبر دمل منو ده ابراہیم علی السلام علمو کرمین عزت من عزت من فرشتي وي ای زخلواله کله شي داخل شو بده دا فقالو سلام اوي سلام دي پتاه په هزار د فلسره نو سلم وعلیک سلامن قال سلامن امته وعلیکم وعلیکم السلام قوم منکرون ده وتوی خلکی ناشنا ناشنا غندیو مینا به جنن فراغ الی اراغ خپل پټراو فجا فَلْكَوْرَ فَجَاءَ بِعَجْلٍ سَمِينٍ ارَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ بِهِ يَصْخِي صُرْبًا صُرْبَ فَقَرَّبُوا إِلَيْهِمْ دِتَيْنِ إِذْ كَانُوا وَرْدِوِ الْآتَ كُلُونَ وَلِنُخْرِ فَأَجَسَّمْنَاهُ خِفًا پټېرا لپزړ کې د دینه یرا ندل نور سوري حجر بو سر راواله دو تویلو کړه ځان نو یری دم خوراک ولینا کوي اول کې مردوی قومون کرون قورا ورت ویلا تا خفي یری گمان وبشر و غلامن علی مزيره ورت ورک پالهک پوي خزے والاڑا وافاق بلت امراتو مخامخ شو خزے في سرت في سرت سرى بطي زي کي في سرت يا في سرت پچغي سرى د تعجب چغي والوي فسكت وجه وي وخه خپل مخ مخي و مخ و خلصمنا يعني تعجبنا څړې کلکل د تعجب د وجهه تندیله یا د مخ له داسې تصویر کی کنه یا د خو عادتی داسې په دې پوزه ګوته کی دی یا په دې مخ نقا نفسکت وجا وی وه مخ وقالت وی اجوزنا قیم بوډم اوشنډم زه به می سنگ کی قالو فرشتو ورته وی کذالیکم دارم بوډه وی قال ربو کی رب دی ویری دی ان هو ال حکیم اللیم قال فما خطبكم اي ال مرسلون پیغمبر ورته وی ابراہیم علی السلام خزیر الی راغلی او فرشتي ہے مداراتو ودا دونا ګن سکاوه قالا وې ابراهيم عليه السلام ورته فما خطبكم ايها المرسلون سر شانس تاسو يرالي غلي شو دونا غن سره اغلیه وی او مغرالي قوم مجرمانو ته عذاب لا لنرسل عليهم حجاراتا من دين شرولي غو ديوانه کاني من تین انده کټونه جوړ شيي مسومتن <متحدث> خداري در رب کا ساده رب در طرف للمسلمين مجرمانو لا فاخرج من كان فيا من المؤمن الله يونس صلاسو چې بډي کړي کې کم مؤمنانو اللهم صل على محمد و على آل <سؤال> محمد و من دلی پدې کلی کې غیر ابی من المسلمین سیوا د یو کورو کوټې د مسلمانانو ټول کافیر او فاصله وترق نافیه آیات للذین او پرې خمونګه پدې کلی کې انه خواغه کسانه یخافون علی عذاب الالعلیم چېری د عذاب درناک د الله نه و فی موسی فرعونانو ګورا او په موسی علیه السلام کې منخدایې رسولنه سلنا کله چنګره لري ګلو فرعون ته په دلیل فَتَوَلَّى بِرُكْنِ وَرَدَ غَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَبَرُ النَّبِي رُكْنِ خپل ڈلا او لخر او طاقت سر زور اورین واقال سائرون یہ جادوگر دے مجون لیالی ونے فاخذناو ونی و موندا فرون او لخر دد فنا بزنام فی یم ڈوبم کرمو غرزول پدریاب کے سمندر کے وہ ملیم او دیو خف او ملامت زانے غوخ ملامت کاو او وہ ملامت کار پکار نراتلا سورہ یونس کی تیرشیو او فی آدیانو ګوره او په آدیانو کمیم کله چې را لغلی مونږ ب هوا اللهقییم شنډه پې ما هزرو داسې هوا وه چې نو به پرېښتو دی بعد با بعد مننشاینس تهتللی چې را بغې پهغې الله جات هو مګرو بهې ګور د دا ش کرمیم کر <تصفح> کرمیم کر په شان داغه ز ډو کې هډو کې چې زول شي او زز شي. او ویزا موما سمودا سمودیان او سمودیانو کوم کله چې ویل شي دوی ته फायदा وره سوخته پوره فاتون فا امر رب بیم نافرمانی کړې و نا د حکم د خپل رب نه اونې ول مون اونې و فخزتوم سائقتوب اونې و د را چغه hebat نا کی و مې انزورون دی ورته قتل را پری وتل فمستاو تاقتینو من قیامن ندا ودریدو و ما کانو نودی منتصرینا بدلا غستون کې خپلا قوم دنو علیہ السلام و قوم انوین من قبلو دین مخکمو حلا کرو این نمکانو قوم انفاسقین دا قوم فاسقان و سما بنینا دو زلال اقلی بیا پیزباد دا کیامت اسمان منج جوڑ کرده با بیا دین پاقبلو لاسو کنای دا مضبوط والی نا مضبوط ده و ایننا او یقینا منج توانا و طاقت لرون کیویا لموسعون فراخی آہ آہ فراخون کیو حاگی لرا فراخی پکې مون پیدا کو <تصفح> لموسیون فراخی پکې پیدا کوونکی بیا دې لموسط ور کړې ده یو اسمان نه بل اسمانه په وینځه سو وکاله پوری وي دنیوي اعتبار سره مازل والارض فرشنا او زمکه مو خوره کړي د فنیم الماحذون خو خروون کیو غړون کیو امین کولیشاناره او شیخ خلقنا زوځاينه موږ جوړ کړي ده جوړه جوړا لالګون دې د پاره تذکرون چې نسیتي والی د دینه په قیامت چې څنګه د الله کړي دا چې په قیامت راځي بیا به خلکو حج شرکی ففیرو ال الله ترغیب دې توحید تا نو بس منډه کې الله تا الله تموند وه الله تزان ور د دنیا د مشاغلونه ذغیر الله انا الله اني لكم من نذير مبين بشک از تاسو د الله تعالی طرف نه يرونکې اخطار ائم نو الله تراشه ولا تجرم الله الانا خر مگر زوی الله سره حج تروا بل د تاسو د پاره د الله تعالی طرف نه يرونکې اخطار ائم کذالک مات الذین من قبل من رسول عمدار نورا غلې مخکې د دینه پیغمبر الله قالو مگر ها کذالک مات من قبل ایم. همدارن نو راغليا کسانو ته شهیدینه مخکې مې رسولن پیغمبر اله خالو سایر او مجنون مگر ویلو جادوګر ده یا لیوانه زجر منکریم ته په خوانوم دا څه کړو و کتاباته وینو دا نوې خبرونه ده اتواسو بی آیا وسیعت کڑیو بلتا چه پیغمبر رازی نو ده سمون بیت اگزیب کو بلهم بلکی دی قوم ان قوم دیتا اون سرکش فتولانهم مختوارا و فمانده بی ملومنی ملامتا تخبل کارو کو او بیان نسیت کوا پا قرآن فین نذکر بیشک نسیت ورکول او قران به علل تلف المؤمن فائدور کې مومنانو ته وما خلق الجنه والانس الا ليعبدون موږ نه پیدا کړې انسانو او پیري مگر د پاره د خپل بندګۍ او د خپل معرفت ماوريد منهم ইরادهن الردین می رزق ان سرزق چې موږ لراي یاد وزان لوګټ دغه مقصد د پاره نه یې پیدا وماوريدونه اراده اللهم يتمون چه مال خرا کراکي ارادن الردین د رزق چیزان لوګټ د لامن دی پیدا او دا شمال راکی ان الله بیشک الله هو الرزاق او غری زغ ور کون که ذل قوت المتین خاوند قوت تکلک فین للذین ظلمو بیشک غسان الله چې ظلم کړی د شر زنو بن زنو بان د لارا برخدا عذاب د مثلا زنو بیا صابم پشان د عذاب د دید مرګرو اپا خوانو باندې څنګه راغله د غصبتی به مرضی فلا یساجلون تلوار دینه کوي او ال للذین کفروا هلاکت دے کافرو لمی یومهم دا غخل <سؤال> دا غ پیشه دروازه نه اللذ یغرز یوعدون چی بسم الله الرحمن